لمما فرغ المصنف عن, عن ده ده انواع عن بيان انواع الاداء والقضاي ديکل چې فارغ مصنف د بیان د انواع د اداو د چانه نشرع شرووکله په بیان بي د حسن المامور بهي شرووکله په بیان د حسن د مامور بهي کې فقال ولا دلیل للمامور بهي من صفه الحسن ضروره ان الامر حكيم وهو اما يكون لعينه یشتګنه په دی باندې او رستوګوري او لغیرهی اوووو امم اللہ یقبل السقوط او یقبله او یکر ملحقن بیاد القسم لیکن نو مشابن لما حاسنا لما انن فی غیرهی این خصتہ عبارت تھی دا زیرونو مشہور زیده او پا دی کی ناشارح چیدن صحوہ شوے دی صحوہ با منی راضی چی وګورو دغه صحوبه به به مونږه تاسو ته معلومه شي حشی دا حشیده عباس حسن او قبح روري دا پدریو مانو سره راځي یو حسن او قبح دا په معنا د صفات د کمال حسن الفیل معنا صفات د کمال قبح معنا صفات د نقصان دا, دا په عقل سره معلومي لکه علم صفت د کمال دی واقع بالکل ہی کافرانو مې چې علم خشه اقل عقل بګېره کنه خدای به له خبر د جستبه خدای شې علم ساتوي او پدی پیګه چې علم خشه دي او جهل خشه نه دي. دي نو حسن په معنا د صفات د کمال او قبح په معنا صفات د نقصان دا, دا په عقل سره معلومي دیم دیم حسن پمانه د موافق او ملائم د غرض او د مقصد او قبح پمانه د غیر ملائم غیر ملائم د غرض او د دا مقصد دم په عقل سره معلومي ټیک ده دا بھائی دم په سرمړوي کې وبوت رشکو پول تاळी عقل دا وي چې لکه سوچته شوګو پول تړي وبوړينه پېشت کنه به دي وایله ال اخرې ان کلک دیم جوړه او رور اداه په څه قطاره او یاداره چې د ګندخاو او زن بیا کله کې دا دیم د خاورې جوړې په ځایو دنیا کې د خاورې ډې ا خاورې زموږه وړلې دا کته کړي مړي چې د سکریا او د ټولو زموږه خاورې پټي وته دا مضبوطه خوره ده او بل پرې دې با واخله نو ملائم د غرض او غیر ملائم د غرض حسن په دې او قبح په دې معنی دا په خپل معلومي یو دریم معنی د حسن او د قبح حسن دامانه چې په دنیا کې مستحق د مدح او غرضي اخرت کې مستحق د ثواب او غرضي قبح دامانه چې دنیا کې مستحق د ذم او اخرت کې مستحق د عذاب او دی سر سره حسن او قبح دا سدی ندی کی د ابو الحسن اشعری رحمه الله قول دا دی چې دا ټول شرعی دی د شرع نمخ کی ایمان او کفر او زنا قتل او بس دا ټول چې درس دی دا یو شانو خو چې الله د ایمان او وی ا د کو او د زنا نه من اوغړو بس د ایمان خوشو او دابل چیزونه قبیح شو او دا اموس چیزونه خوشو او زنا قتل شراب او غیره د قبیح شو د تر شرعی دي او منگا او معتزله وایو چې نه دا چیزن سره شرعی نه په شرع باندې چې دغه موقوف دي لګ دا سره چې په شرع باندې شرع بس دا داسه نه ده لګا نه دلته کې صحو باندې پېښوسته صحابن به شی دشاره موږ دا متوزلو یا اندوی خدای او د انتباس خدایونه دي څه ویلکا چې ان دوی خدای او د انتباس خدایونه نه خدایونه دي مطلب به دار چې ده و نه کی لگا په دې خبرونه کی دا وایو چې دا په شرع باندې موقوف ندي دمخ کنا تشیخو سخو سبد سخو سو خوچ شارې دسه او وی چې دا وکي معلومیږي چې دې کې خوال او خان او چې سوي چې دا مکووي اوه او دیک په بادواله معلوم شو لکه لکه په دی شیزونو کې دنه علاج وی دا ردید پره خو دا درید پره خو خو ډاکټر سيب اقيم سيب ریسرچ کی او دارنګ چې د تجربياتو کې نو هغه وې د د پاره د د پاره حکم یا رسول لګي مخ کې نه پای کې دا چې مثال د د پاره ها جمال ګټه د د پاره هو لنګ کې د د پاره هو د د پاره د د جولاب د پاره هو نو هغه به رسول تجربه نور په نفس لکه صرف پردې تل رکلل نو دا شیش په کې موجود د کرنګې د کې حسن یاقوب حوا خو اشاره حکم عقد کول پردې تل رکل چې دا غاخه او دبل پردې تل چې دا غاخه بد ښه من معتزلو کې به فرق داله چې اغه وی چې کم حسن دی داغه حکم په الله تعالی واجب دی ما اصلح للعبد واجب علی الله من غونه الله تعالی باندې څه شی چې دغه واجب نشته دی و ما ان فعل نصلح زفت رازن علاله ال مقدس زد تعالی په الله باندې څه لازم نه دی بس داغه فاعل مختار دی منغو معتزلو کې به دی مان کا <تصفح> شیتاده کښې ته بيداندې په کړهوي دا ما چې کوم خبرو کړلا ولفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزله ان حسن الافعال وقبح عندنا لا يستلزم حكم من الله بل يسيروا ষ্টګنشته لگا اے ষ্টګنشته اے بار دغه دګی وي عند المعتزله دا وجوب راولي لگا یعنی لا بد ان يكون المامور به حسنا عند الله تعالى حسنا عند الله دا عند الله تعالی دا تک چې دندال رکول پکار دی د سپکار دی چې ان المامور به حسنا په نفس الامر ولک دیزبل به شو کنه ها د دې مروګړل او ان الحسن والقبح عندنا او عند المعتزله عقليان ای واقعیانی لا يتوقفان على الشرع لأن الحاكم بالحسن والقبح عند المعتزله هو العقل هو العقل او اشعري سو شرع شر ویسول کا سو په شوي دی دیباني سو ګزارم په کړه ترتیب خبر شګنه دغه ترتیب دی اوس ګور تا ولا بد للمامور ب من صفه الحسن مامور ب لپاره جن صفه الحسن ضروري دی ضرورت ان الامر حكيم زكى الله تعالى حكيم دی عامر او ان الله لا يامر فحشا بلګرنا یعنی مقصد د دا د العبد ای کون مامور به دا خبر ضروری دی چې مامور بی وچې د نسوی حسن وی عند الله تعالی پریز الله عز عند الله تعالی دا ټکی مې وګرنه صحابه مالوګړه صحابه او شو قبل الامر ما قد امرنا ولكن يرفض ذلك بالامر لكن دابت جنو تجند ركيكي بالامر ضروره ان الامر حكيم لان الامر الحكيم والحكيم لا يأمر الا بالاحشاه وهذا عندنا وعند المعتزله الحاكم بالحسن والقبح هو العقل وهو توسم دا هذا عندنا وعند المعتزله الحاكم بالحسن والقبح هو العقل لا دخل فيه للشرع الله من تغي خبر ذلك اده دایو شه ځانل کې و او عند الاشعری پیش ته کمه او عند الاشعری الحاکم به ما هو شرع لا دخل فيه للعقل ثم شرع في تقسيم الحسن الى عينه بشروق بتقسیم الحسن کعینه تا و الى غیره وتقسیم كل منهما الى مقصد داره چې حسن لعینی حسن لغیري به حسن لعینی خپل اقسام حسن يكون لعینه بس کمه خو د بسکمه لپاره تاسو په نن تاسو زولونو ورو ورو د مصليانو او او باران